Зрівнявшись з усіма, з найбагатшими і з найупослідженішими у зовнішніх проявах волі, але виявивши ще тяжчу поневоленість, дедалі частіше відбігала пам'яттю назад, згадувала те, що здавалося і неприміченим, дивувалася, як могла байдуже проходити повстраждання людській несправедливості, завдавані меншим цього Просто в неї перед очима. Згадувала, як на красному дворі князя Всеволода били челядинців віслух, слух княжі-приставники, який страх панував там у найтемніших закутках, яка затурканість. Усе летіло з стрім голов, штурхалося, лаялося, сварилося, лякалося і остерігалося. Не княжий двіра, а дика пуща, набита звірами. Де менші дрожать перед більшими, а ті перед найбільшими. Згадувала київські княжі розповіді про волхвів, розповіді, пронизані страхом і ненавистю. Волхви малювалися якоюсь незбагненною потаємною силою, яка вічно повставала проти князя його воєвод, проти єпископів і священиків. Вони загрожували спокоїві, усталеності. З волхвами – Неминуче змикалися холопи, смерди, вони йшли за тими бунтарями слухняни розславолено. Били, грабували, громили, нападали на княжі, двори, і на церкви. Хотіли раз напасти навіть на печерську обитель, а жігумен Феодосій перелякався і втік до Чернігова, посилаючись на те, що, мовляв, не хоче бути в Києві, коли там сидить Святослав, який неправдою захопив княжий стіл. Ще до народження і в праксії князі Заслава, коли йшов з Польщі на Київ, у дорогобуже вбили конюха, а в Києві того самого року холопи задушили новгородського єпіскопа Стефана. В рік народження і в праксі в Новгороді появився Вольф і намовляв на бунт проти єпіскопа. Князь Гліб з дружиною оборонив єпіскопа, а Волхва убив. Того самого літа в Києві теж появився волхв, який пророчив, що на п'яте літо Дніпро потече назад, а землі поміняються місцями. Грецька стане на Руській, а Руська на грецький. Волхва потаємно вбили завелінням князя Ізяслава. Тоді ж таки бунтувався люд на Білоозері, підбурюваний двома волхвами протиліпших жон – які держали жито, мед, рибу і скори. Ян Вишатич, воєвода князя Святослава, полонив волхів і дав їх повісити ліпшим мужам. Вже у Германії пробився дею праксі у Кведлінбург страшний чоловік з відрізаним носом і відсіченими руками по самі плечі. Кричав «Єси, руська княжна!» Чи пізнаєш, що теж руський єсмь? Холоп дудика з Новгорода. Обтесав мене є Лука, а князь потурав убивству. Тепер утік та бігаю по світу. Хочу втекти від болю свого, а не втечу ж ніколи. Не чула, не бачила, не помічала. Відверталася, проходила, піднявши високо голову. Замкнена в гордощах свого походження, зосереджена на своєму, заглиблена у своє. Ще не відала тоді, неминуче поєднається з усіма людьми у своїх нещастях. Надто пізно це збагнула. Простий люд так і полишився для неї неприступно загадковим. Вищі особистості вселяли сліпий жах і огиду. «Де брати силу? Як вистояти? Як подолати?» Знову поверталася думкою до свого сидіння у вежі, і дивно. Відчувала, що там було ніби легше, принаймні, набагато простіше. Вона ув'язнена, вона невинна, ворог відомий, імператор. Їй співчувають усі, проти нього теж усі. Їй може визволити курадо, або хоч повідомить у Київ. І там сполошаться, і спробують щось зробити». Навіть смерть її стала б славною і, мов би, почесною, мученицька і чиста. Тепер була обтяжлива нерівність між невидимими нападниками і її відкритою беззахисністю. Боговір уже пішов, її ім'я втоптане в бруд. Сповідник, порушивши заборону, відкрив усі таємниці. Її визнання криво стлумачено. А зрозуміле абата Бода ще кривіше, безжальне колесо загрожувало знищити її саму і добре ім'яє в праксі. Це вже була не сліпа богиня, лишилася тільки її дволикість, привітність і гостинність Матільди ззовні і підступи за спиною щоб остаточно загнати її в пракцію без вихід. графиня, знов запросивши її до своєї улюбленої бібліотеки, напустила належну стривоженість на своє нестає челичко, сказала, «Ми з найсвятішим папою вельми стурбовані. Ми так вас любимо, ваша величність, так вас любимо, і сама думка про можливу розвуку – Куди ж тепер подінуся у своїй поганьбленості? Хотілося закричати її в праксії. Але імператриці личилась стриманість. Тож і спитала майже спокійно. Чи скоро його святість буде в Каносці? Найсвятіший папа, вже в путі ваша величність. Але тим часом ваша величність цей звір, як справедливо назвав його отець Доніцо, кровожерний сисара, Мав нахавство прислати до мене своїх ганебних прислужників з нахабною вимогою видати їм вашу величність, ваша величність. Імператор мене видати? не стрималася від вигукує в праксі. Матільда була мов.